Leže ve vaně, zamilovaně, pěju i vaně dumku. Dumku pěju i, čímž jí sděluji, že jí daruji sumku. Zabalím jí do sumky čtyři kosti od šumky tomu pracně sehnaný Dva dietní párky Přibalím i strýčkovi deset deka svíčkový, appul kyla sekaný Na vánoční dárky le zamezí Baštit hovězí pádlem Pěti s Anitou Píseň masitou s bradou pokrytou sádlem. Netřeba jest člověku žít zrovna v pravěku, chceli slonem na špeku. Obohatit čundry, pakliže chceš dobrotu, z mamutího chobotu stačí zajet v sobotu. A do sibiřský tundry. Stoje na laně, hledím na laně, angažovaně zívám, myslím na špital, čtu si kapital, abych neškytal zpívám. S potem na čele zbývám píseň veselé a nechce se mi enžele přinášet ti růže usmívám se na sládle smažím tura na sádle zbývám píseň o žrádle, neboť to se může La la la la la la la la, la, la, la. la, la, la. Utichly továrny Utichly ulice Usnuli hvězdy okolo měsíce a z města celého v pozdní ty hodiny očí svých nezavřel jenom dům jediný Bartolomějská sedů.